Második fejezet. Péter Miller valamivel három óra után érkezett haza, hóna alatt a barna papírcsomaggal. A lakásba érve a nappali asztalára dobta, és mielőtt nekilátott volna az olvasásnak, készített magának egy nagy adag kávét. Letelepedett kedvenc karos székébe, a keze ügyébe készítette a kávét, és felnyitotta a csomagot. A napló egy fénytelen borítású, kemény fedelű, irodai tartóban feküdt, amelynek gerincén kapcsók húzódtak végig, hogy a lapokat egyesével is ki lehessen venni, vagy, ha a szükség úgy hozza, újakat betenni. A dosszié 150 géppel írott oldal tartalmazott. Láthatólag valami régi masinával írhatták őket, mert egyes betűk felfelé, mások lefelé lógtak ki a sorból, de volt közöttük halvány, meg eltorzult leütés is. A legtöbb lap réginek látszott, mert bár tiszták voltak, maga a papír alaposan megsárgult. Az irat elején és a végén volt néhány hófehér lap, amelyeket alig ha írhattak néhány napnál régebben. Az első oldal tulajdonképpen előszó volt, a napló végéhez pedig epilógus félét csatoltak. Mindkettőn november 21-én íródott. Miller úgy vélte, már azután, hogy a férfi eldöntötte, végez magával. Meglepte, hogy már az első mondatok után kiderült, a napló tiszta, precíz németséggel írták. A stílus, kulturált, iskolázott emberre vallott. A borítóra téglalap alakú fehér papírt ragasztottak, arra pedig egy valamivel nagyobb celofán darabot, hogy a címke el Ezen nagy, fekete nyomtatott betűkkel ennyi állt, Salomon Tauber naplója. Miller a magát karosszékébe, felütötte az első oldalt, és olvasni kezdett. Előszó. Salomon Tauber a nevem, zsidó vagyok, és meg fogok halni. Elhatároztam, hogy véget vetek az életemnek, mert számomra már semmi értéke, nem maradt több tennivalóm. Nem sikerült elérnem azt, amit az életben akartam, próbálkozásaim hiába valónak bizonyultak. Mert a gonosz, amelyet megismertem, tovább élés virágzik, csupán a jó vált porrá, csak abból lett tárgya. Barátaim, a szenvedők és az áldozatok valamennyien meghaltak, már csak üldözők vesznek körül. Nappal az utcán az ő arcukat látom, éjjel pedig régen halott feleségemét, Eszterét. Csak azért maradtam ilyen sokáig életben, mert valamit még véghez akartam vinni, de már tudom, hogy ez soha nem következik be. Nem él bennem harag vagy keserűség a német nép iránt, mert a nép jó. Egy nép sohasem gonosz, csak az egyes személyek azok. Igaza volt burke az angol filozófusnak, amikor azt mondta, nincsenek eszközeim egy egész nemzet megvádolására. Közösségi bűn nem létezik, mert bár a Biblia elmondja, hogyan akarta a mindenható megsemmisíteni szodomát és gomorrát azokért a bűnökért, amelyeket lakosaik, feleségeikkel és gyermekeikkel elkövettek, elmondja azt is, hogy élt közöttük egyetlen igaz ember, akiért a többiek is kegyelmet kaptak. Ebből az következik, hogy a bűn csak úgy, mint az üdvözülés, egyéni dolog. Amikor kiszabadultam a rigai és a Stutthofi koncentrációs táborokból, amikor túléltem a Magdeburgi halálmenetet, amikor 1945 áprilisában a testemet felszabadították, de a lelkemet továbbra is gúzba kötve hagyták a brit katonák, Gyűlöltem az egész világot. Gyűlöltem az embereket, a fákat, még a köveket is, mert ellenem esküdött valamennyi csak azért, hogy még több szenvedést okozzanak. Legfőképpen a németeket gyűlöltem. Akkor is azt kérdeztem magamtól, amit az előző négy év alatt számtalanszor. Miért nem sújtott le rájuk az úr? Miért nem írtotta ki őket az utolsó szálig, férfit, asszonyt és gyereket úgy, hogy írmagjuk se maradjon? Miért nem tüntettel el házaikat és városaikat a föld színéről? És mivel ő nem tett ilyet, hát őt is gyűlöltem, azzal vádoltam, hogy elhagyott engem és a népét, amelyet a kiválasztottság ábrángyával hitegetett. Még azt is kétségbe vontam, hogy egyáltalán létezik. De ahogy az évek múltak, újra megtanultam szeretni. Szeretni a köveket és a fákat, a kékeget és a város szélén hömpögő folyót, a kutyákat, az elcsatangolt macskákat meg a gyerekeket, akik az utcán elfutnak előlem, mert olyan csúnya vagyok. Ők semmiről sem tehetnek van egy francia mondás. Mindent megérteni annyi, mint mindent megbocsátani. Ha képesek vagyunk megérteni az embereket, ellenségeskedéseiket és félelmeiket, kapzsi hatalomvágyukat, közönösségüket és kezességüket az iránt, aki a leghangosabban kiabál, akkor arra is képesek vagyunk, hogy megbocsássunk neki. De felejteni azt nem. Nem felejtünk soha. A végső kudarc azért következik be, mert vannak olyanok, akiknek a bűnei meghaladják az emberi értelem felfogó képességét, és ennél fogva megbocsáthatatlanok is. Mert ők még mindig közöttünk vannak, ott sétálnak az utcákon, irodákban dolgoznak, éttermekben ebédelnek, kezetráznak, mosolyognak és kamerádnak szólítanak tisztességes embereket. Az a totális kudarc, hogy még csak nem is számkivetetként élnek, hanem tisztelettel övezett polgárként, és egyéni bűneikkel örökre bemocskolhatnak egy egész nemzetet. És itt kudarcot vallunk mindannyian, te is, én is, nyomorúságos kudarcot vallunk mindannyian. Az idő múltával végül kibékültem a mindenhatóval, és bocsánatát kérem azokért a tetteimért, amelyekkel vétettem az ő törvény ellen, és ebből bizony sok van. Szöma a Adonai Elohim, Adonai Ihad. A napló első húsz oldalán Tauber születéséről és hamburgi gyermekéveiről beszél. Elmondja, hogy apja munkásszármazású, háborús hős, és hogy szülei röviddel Hitler 1933-as hatalomra jutása után meghaltak. Ő építészként dolgozott, majd a 30-as évek végén feleségül vett egy Eszter nevű lányt. Munkahadója közbenjárására 1941-ig sikerült megúszni a deportálást. Végül Berlinben fogták el, amint éppen egyik ügyfelét akarta meglátogatni. Az elirányító táborban töltött időszak után a többi zsidóval együtt őt is beterelték egy keletre tartó szerelvény egyik marha vagonnyába. Nem tudom milyen nap volt, amikor a vonat végre csikorogva fékezett egy állomáson. Azt hiszem, hat nap és hét éjszaka telt el azóta, hogy Berlinben ránk zárták az ajtót. A szerelvény megállt, a világos fénycsikokból tudtam, hogy nappal van, a kimerültségtől és a bűztől zúgott a fejem és szédelektem. Odakintről kiáltozás hallatszott, az csapódtak, és felrántották a vagon ajtókat. Én, aki mindig fehér inget és jólvasalt nadrágot viseltem, most szinte örültem is, hogy nem látom magamat. A zakóm és nyakkendőm már régóta valahol a vagon padlójá hevert. A többiek látványa éppen elég volt. Amikor a ragyogó napfény elárasztotta a vagon belsejét, az emberek a szemük elé kapták a kezüket és ordítottak a fájdalomtól. Észrevettem, hogy nyílik az ajtó, és védekezésül összepréseltem a szemhélyemet. Az egymáshoz zsúfolódott testek nyomásától szinte magától kiürült a félvagon, a peronon csak úgy gomolygott a bűzlő embertömeg. Mivel a vagon végében álltam, a középen levő ajtó egyik oldalán a többiek nem sodortak magukkal. Résnyire nyitott szemmel, hunyorogva, de a saját lábamon léptem le a peronra. Az ajtókat nyitogató SS-örök, gonoszképű, brutális fickók, akik egy általam ismeretlen nyelven ordítoztak és osztogatták parancsaikat, undorodva léptek hátra. A marhavagon belsejében 31 letiport ember feküdt a padlózaton, őket már nem lehetett felállítani. A megmaradtak halára éhezve, félig vakon, tetőtől talpig mocskosan, bűzlő rongyokba tekerve lassan talpra cihelődtek a peronon. A nyelvünk a szomjúságtól megfeketedett, megdagadt és odatapadt a szájpadlásunkhoz, az ajkunk kicserepesedett. A peron mentén 40 további vagon okátta magából a berlinieket, 18 másik meg azokat, akiket Bécsben vagoníroztak be. A szállítmánynak legalább a fele nő volt és gyerek. A nők közül sokana, a, gyerekek szinte mindannyian mesztelenek voltak, a testük ürülékfoltos. Állapotuk semmiképpen sem volt jobb a miénknél. Némelyik asszony halott kicsinyével a karjába lépett ki a fénybe. Az őrök a szerelvény mellett fel alá rohangászva menetoszlopba tereltek bennünket, mielőtt elindultunk volna a városba. De melyik városba? Egyáltalán milyen nyelven beszéltek ezek az emberek? Csak később tudtam meg, hogy a város neve Riga, az eszeszőrök pedig helybéli toborzású lettek, akik legalább olyan vad antiszemiták, mint német társaik, csak az intelligencia szintjük alacsonyabb. Valósággal emberformájú állatok voltak. Az őrök mögött meghunyászkodva ácsorgott egy csoport ember. Átízott ingükön elől és hátul egy fekete, négyszög alakú foltot viseltek, a közepében egy nagy jébetűvel. Ez volt a gettó különítmény. Neki kellett a hullákat eltakarítani a vagonokból, majd eltemetni őket a városon kívül. Úgy fél tucat őr rájuk, akik ugyancsak egy nagy j viseltek az ingükön, de karszalagjuk is volt, a kezükben pedig csákányelet lóbáltak. Ezek voltak a zsidó kápók, akik munkájuk fejében jobb élelmezést kaptak, mint a többiek. Az állomás épület árnyékában néhány német SS-tiszt áldogált, de őket már csak akkor vettük észre, amikor a szemünk hozzászokott a fényhez. Egyikük egy ládán állva halvány, ám elégedett mosolyjal szemlélte a vagonokból előtámolygó, néhány ezer emberi csontvázat. Csizmáját időnként megcsapkodta a fekete lovagló pálcájával. Úgy viselte az SS fekete ezüst paróliával díszített zöld uniformist, mintha egyenesen az ő számára tervezték volna. Galéria jobb oldalán a Waffen ss kettős villámmal látszott. A bal oldali rangjelzésből megtudtuk, hogy százados. Magas, szikár férfi volt, halványszőke hajjal és fakókék szemmel. Később azt is megtudtam, hogy vérbeli szadista, akit már akkor azon a néven ismertek, amelyen később a szövetségesek is nyilván tartották, a rigai mészáros. Így találkoztam először Eduard Rosman SS-századossal. 1941. június 22-én hajnali 5 órakor Hitler három hadseregcsoportba szervezett 130 hadosztálya átlépte a szovjet határt és megkezdte az ország lerohanását. Minden egyes katonai alakulat mögött ott vonultak az SSZ megsemmisítő osztagai, amelyeknek Hitler, Himmler és Heydrich azt szabta feladatul, hogy a hadsereg által elfoglalt területeken gyilkolják le a kommunista komisszárokat és a vidéki zsidóságot, továbbá későbbi különleges intézkedésig tereljék gettóba a nagyobb városoki zsidó közösségeit. A hadsereg 1941. július 1-én foglalta el Rigát, Lettország fővárosát. Az első ss kommandók már a hónap közepén a helyszínre érkeztek. 1941. augusztus 1 már működtek Rigában az ss által felállított SD és SP osztagok, és kezdetét vette az az írtóhadjárat, amelynek célja Oszland, így nevezték el a birodalomban a három megszállt balti államot, zsidómentesítése volt. A későbbiekben Berlinben úgy határoztak, hogy Rigában lesz a német és osztrák zsidók haláltábora. 1938-ban mintegy 320 ezer német és körülbelül 180 ezer osztrák zsidót összesen mintegy fél millió embert tartottak nyilván. 1941. júliusára már több tízezerrel végeztek közülük, főleg a németországi és az ausztriai koncentrációs táborokban, Zázehausenben, Mauthausenben, Ravensbrückben, Dachauben, Buchenwaldban, Bergen-Belsenben és a csehországi Terezénben. Ezek a táborok azonban lassan túl zsúfoltakká váltak, és úgy tűnt, a maradék zsidók megsemmisítéséhez ideális lehetőséget nyújtanak majd a keleti vidékek. Hozzáláttak Auschwitz, Treblinka, Belzec, Zobibor, Csmelnó és majdanek bővítéséhez, kiépítéséhez. Amíg ezekben benem fejeződtek a munkálatok, szükség volt egy olyan helyre, ahol a lehető legtöbb embert lehet kiirtani, és egyben tárolni tudják a megmaradtakat. A választás rigára esett. 1941. augusztus 1 -e és 1944. október 14-e között 200 ezer, szinte kizárólag német és osztrák származású zsidót szállítottak Rigába. Közülük 80 en ott lelték halálukat, 120 000 embert tovább szállítottak a már említett hat lengyelországi haláltáborba. A gyötrelmeket 400-an élték túl. A túlélők fele Stutthofban halt meg vagy a Magdeburg felé vezető halálmenet során. Tauber transportja volt az első szállítmány, amelyet a német birodalomból a Rigába irányítottak. A transport 1941. augusztus 18-án délután 15 óra 43 perckor érkezett meg. A Rigai gettó a város szerves része volt. Itt laktak Riga zsidó lakosai, akik közül megérkezésemkor már csak néhány százan voltak életben. Rosman és Krause nevű helyettese röpke három hét alatt a legtöbbüket kivégeztette, és személyesen felügyelt a parancs végrehajtására. A gettó a város északi peremén terült el, tőle északabbra már csak nyílt mező volt. Déli pereménél fal húzódott, a többi oldalt szöges drót zárta el. Az északi oldalon csupán egyetlen kapuja volt, csak itt lehetett ki és bejárni. A kaput két oldalt lett eszeszőrökkel megrakott őrtornyokkal védték. Innen a gettó közepén át nyílegyenesen a déli falig húzódott a mázekálnú ilia más néven Kicsi A déli faltól a főkapu felé nézve ettől jobbra terült el a Black a vagy Bádok tér, itt válogatták ki a kivégzendőket, itt zajlott a sorakozó, a munkások kiválasztása, itt voltak a korbácsolások és az akasztások. A tér közepén bitófált, rajta nyolc acélkampóval és hurokkal, amelyek állandóan ott a szélben. Minden este legalább hat szerencsétlen végezte itt, de gyakran fordult elő, hogy a nyolc kampon több turnus is elpusztult, mielőtt Rossman megelégedett volna napi munkája eredményével. Alapterületét tekintve az egész gettó nem volt több 5 négyzetkilométernél. Ezen a területen valaha 12-15 ezer ember lakott. A rigai zsidók, legalábbis a megmaradt 2000, még az érkezésünk előtt végeztek a terület elfalazásával, így a mi transportunk számára, amely alig haladta meg az 5000 főt, bőségesen jutott hely ám minden nap újabb és újabb transportok érkeztek. A gettó létszáma hamarosan 30-40 ezer főre duzzadt, ami azt jelentette, az érkezők számával azonos számú régi lágerrakót kellett kivégezni, hogy a hely elegendő legyen. Ha nem így történt volna, a túlzsúfoltság veszélybe sodorta volna a munkaképeseki egészségét. Ezt Rosman semmi körülmények közt nem tűrt el. Azon az első éjszakán beszállásoltuk magunkat a legjobb épületekbe. Mindenkinek jutott külön szoba, üggönyökkel és kabátokkal takarózva végre valódi ágyon alhattunk. A szobatársam, miután alaposan teleítte magát vízzel, megjegyezte, hogy talán nem is lesz itt olyan rossz. De akkor még nem találkoztunk Rosmannal. A nyárból ősz, az őszből lassan tél lett, és a körülmények egyre romlottak. Minden reggel sorakoznunk kellett a bádok téren. Főleg a férfiaknak, hiszen a munkára alkalmatlanak ítélt nők és gyerekek többségét már az érkezéskor lemészárolták. Itt a lettek puskatussal ütöttek, lögdöstek bennünket, amíg a népsorolvasás megkezdődött. Nem volt ez igazi népsorolvasás, egyszerűen megszámláltak, és munkacsapatokba osztottak bennünket. A tábort nap-nap után elhagyta valamennyi lakója, férfiak, nők és gyerekek, hogy oszlopba fejlődve megkezdjék a napi 12 óra kényszermunkát a közelben gombamót szaporodó műhelyek valamelyikében. Azt mondtam magamról, hogy ács vagyok, ami persze hazugság volt, de építészként eleget láttam ácsokat dolgozni. Feltételeztem és helyesen, hogy ácsokra mindig szükség lesz. Egy közeli fűrésztelepre osztottak be, ahol a helybeli falnyakból előre gyártott szálláshelyeket készítettek a csapatok számára. Télen-nyáron szakadatlanul dolgoztunk, az idő többször hideg és nyirkos volt, mert a vidék mélyen feküdt közel a tengerparthoz. A munka írtózatosan nehéz volt, még egy makkegészséges embert is tönkre tudott volna tenni. A fejadagunk reggelenként munkába indulás előtt fél liter úgynevezett leves, vagy inkább színes víz volt, amelyben néha egy-két krumpli darab úszkált. Este, miután visszatértünk a gettóba, újabb fél liter lét kaptunk egy szelet kenyérrel, meg egy rothadt krumplival. A gettóba élelmet becsempészni főben járó bűnnek számított, és az esti sorakozónál az összegyűltek szeme láttára azonnali akasztással büntették. Életben maradni azonban csak úgy lehetett, ha az ember vállalta ezt a kockázatot. Esténként, amikor a menetoszlopok visszatértek, Rosman és néhány pribékje rendszeres ellenőrzést tartott a kapunál. Találomra kiszólítottak a sorból egy-egy embert, és ráparancsoltak, hogy azon nyomban vetköző mesztel erre. Akinél egy szem krumplit vagy egy darabka kenyeret találtak, annak meg kellett várnia, amíg a többiek felsorakoznak a bádok téren. Amikor mindenki felsorakozott, megjelent Rosman az SS legényeivel, nyomukban pedig a lebukottak csoportja. A férfiaknak a bitófa alá kellett állniuk, hogy kötéllel a nyakukban várják végig a népsorolvasást. Aztán Rosman elvonult előttük, belevigyorgott az arcukba, és egyenként mindenki alól kirúgta a sámét. Ezt a műveletet mindig szemből végezte, hogy jól láthassák azok, akiket halára szánt. Néha csak úgy tett, mintha rúgna, aztán az utolsó pillanatban visszakapta a lábát hatalmasakat hahotázott, amikor a sámlin álló szerencsétlen reszketni kezdett, azt hívvén, hogy már kötéle hinbálódzik, majd hirtelen rájött, hogy még mindig a sámlin áll. Volt, aki Istehez imádkozott, volt, aki kegyelemért könyörgött. Rosman kedvét lehet az ilyesmiben. Nagyot hallónak tettette magát, egyik kezét a füléhez tartva kérdezte. Nem lehetne hangosabban? Mit mondtál az előbb? Amikor kirúgta alóluk a sámlit, vagy inkább a ládát, a pribékjeihez fordulva ilyeneket mondott. Istenkém, azt hiszem valóban be kellene szereznem egy hallókészüléket. Néhány hónapon belül valamennyi fogoly szemében Rosman maga volt az örtök. Egyre újabb és újabb módszereket agyalt ki. Ha nőt kaptak élelmiszer csempészésem, végig kellett nézni a férfiak akasztását, különösen akkor, ha a férje vagy fivére is közöttük volt. Akkor Rosman ráparancsolt, hogy térd le előttünk, akik négyszögben sorakoztunk a bitó előtt, majd a tábori borbélyal kopaszra borot váltatta. A sorakozó után kivitték a szögestrót mögé a temetőbe, és sírgödröt ásattak vele. Amikor végzett, letérteltették, és Rosman vagy valamelyik pribékje a lügeréből közvetlen közelről golyót eresztett a tarkójába. Az ilyenfajta kivégzéseket senki nem nézhette, de a lett őröktől kiszivárgott, hogy elő előszeretettel tüzelt a nők füle mellett, akik a soktól belezuhantak a gödörbe. Ilyenkor rájuk parancsolt, hogy másszanak ki és térdeljenek vissza a helyükre. Az is előfordult, hogy a fegyvere nem is volt megtöltve, és a halálra vált áldozat csak egy kattanást hallott. A lettek vadállatok voltak, de Rosman találékonysága kivívta őszinte csodálatukat. Volt velünk egy lány, aki a saját bőrét kockáztatva segített a többieknek. Olli Adlernek hívták, és úgy emlékszem, Müncheni volt. Gertát, a nővérét élelmiszer csempészésért lőtték agyon. Olli gyönyörű lány volt, és Rosman szemet vetett rá. A szeretőjelet hivatalosan persze házvezetőnőnek nevezték, mert az SS tagjai nem érintkezhettek zsidókkal. Amikor megengedték neki, hogy a gettóba jöjjön, mindig becsempészett magával némi gyógyszert, amit az SS készletéből lopott. Ezért természetesen a halálbüntetés járt volna. Utoljára akkor láttam, amikor a rigai dokban felszálltunk a hajóra. Az első tél vége felé már tisztában voltam vele, hogy nem bírom sokáig. Az éhezés, a hideg, a nyírkos levegő, a feszített munka és az állandó kegyetlenkedés hatására jó felépítésű, erős emberből csont és bőr lettem. Amikor tükörbe néztem, egy nyúzott, borostás, karikás szemű, beesett arcú vénember nézett vissza rám. 35 éves voltam akkor, de kétszer annyinak néztem ki. Így volt ezzel a többi társam is. A saját szememmel láttam emberek tízezre itt a tömegsírók erdeje felé menetelni, akiket megölt a hideg, a nedvesség vagy a gyötrelmes munka. Megint másokat a korbácsütések, az akasztás, a golyó vagy a bikacsok küldött a halába. Az első öt hónapot mégis túléltem, és ez jóval több volt, mint a rám kiszabott idő. Az életösztön, amely még a vagomban tört elő belőlem, Lassan elhagyott, és nem maradt más, mint valami rutinszerű élni akarás, amelynek előbb vagy utóbb meg kellett szűnnie. És akkor márciusban történt valami, ami egy újabb évre elegendő akaraterőt adott. Még ma is pontosan emlékszem a dátumra, 1942. március 3-a, a második konvoi napja. A táborban úgy egy hónappal azelőtt egy különös teherautó jelent meg. Akkora lehetett, mint egy közönséges autóbusz, de acélszürkére festették, és nem voltak ablakai. Közvetlenül a gettó bejáratánál állt, és a reggeli sorakozónál Rosman új bejelentést tett. Azt mondta, mündében Rigától mintegy száz kilométerre, a folyó partján most indult be egy halkonzerváló üzem. Úgy mondta, ott könnyebb a munka, jobb az élelmezés és a lakáskörülmények. A kedvező feltételek miatt csak az öregek, a nők, a munkaképtelenek, a betegek, és a kisgyermekek jelentkezhetnek. A felkínált könnyű munkára természetesen rengetegen jelentkeztek. Rosman a sorok előtt elvonulva személyesen választotta ki, kik mehetnek. Ez alkalommal önként léptek elő azok az öregek és betegek, akiket máskor úgy kellett előrángatni, akik üvöltve és tiltakozva ütlegek hatására indultak csak el erőltetett menetben a kivégződom felé. Száznál is több embert választottak ki, és ezek valamennyien beszálltak a kocsiba. Rájuk zárták az ajtókat. A nézők közül többen észrevették, milyen szorosan záródnak. A kocsi elindult, de a kipufogója nem füstölt. Csak később szivárgott ki, miféle kocsi is volt ez valójában. Attól kezdve a gettó nyelvén a dünamündei konvoj egyet jelentett a gázhalállal. Március 3-án híre terjedt, hogy újabb dünamündei konvoj lesz. Rosman a reggeli sorakozónál be is jelentette. Jelentkező egy sem akadt, így hát Rosman vigyorogva elkezdett a sorok között sétálni és lovaglóbottyával bökött rá a kiválasztottak mellére. Nagy ravaszul a hátsó soroknál kezdte, mert arra számított, hogy ott húzódnak meg a gyengék, az öregek és a munkaképtelenek. Az egyik öregasszony előre megérezte ezt, és az első sorba állt. Legalább 65 éves lehetett, de az életösztön parancsára magas sarkú cipőt hordott, fekete harisnyát, térden felül érő szoknyát és széles karimájuk alapot vett magára. Az arcát kipirosította, Bepúderezte magát, és kármin vörösre rúzsozta az ajkát, így kikészítve valamennyi gettó lakó közül kirít, de ő úgy gondolta, talán mégis fiatal lánynak nézik. Rossman elhaladt előtte, majd megállt és rábámult. Azután vigyorogni kezdett. Nicsak, nicsak, mit találtam? Kiáltotta, és az asszony felé bökött pálcájával, hogy felhívja a rátársai figyelmét, akik közben a már kiválogatott száz ember őrzésével voltak elfoglalva. – Nem akar kikocsikázni mündébe szép kis asszony? Az idős asszony félelemtő, reszkető hangon válaszolt. – Nem, uram. – Mégis hány évesen? – rikkantotta Rosman az őrök vadvihogása közepette. – Tizenhét, vagy talán húsz? Az asszony remegő térdekkel állt előtte. – Igen, uram. – suttogta. – Hát ez remek, – kiáltotta Rosman. – Mindig is szerettem a csinos lányokat. Jöjjön ki középre, hadd gyönyörködjön mindenki ifjúi szépségében. Amint ezt kimondta, megragadta az asszonyt, és a karjánál fogva betaszigálta a bádok tér közepéről. Kényszerítette, hogy ott álljon egyedül, és közben beszélt hozzá. Nos, szép kis asszony, ha már ilyen csinos és fiatal, táncoljon, énekeljen nekünk valamit. A tér közepén az asszony reszketett a metsző széltől és a félelemtől. Valamit suttogott, amit mi nem hallottunk. Mi az? üvöltötte Rosman. Hogy nem tud táncolni? Egy ilyen szép fiatal lány csak tud táncolni, vagy nem? A német SS-legények majd megpukkadtak a nevetéstől. A lettek egy szót sem értettek az egészből, de ők is vigyorogni kezdtek. Az idős nő a fejét rázta. Rosman arcáról eltűnt a mosoly. Táncolni! Az asszony néhány tánclépés után megállt. Rosman előhúzta a lügerét, csőre töltött, és néhány centiméterre a nő lába elé a homokos talajba lőtt. Az nagyot ugrott rémületében. Táncolj! Táncolj! Táncolj nekünk, ocsmány zsidó szuka! Ordította Rosman, és minden szó után az asszony lába elélőtt egyet. Egyik tárat a másik után töltötte be, ami ki nem ürült a lőszeres táskája. Fél órán át táncoltatta az asszonyt, aki mind magasabbra ugrált, szoknyája minden ugrásnál a nyakába repült, míg végül összeroskadt. Többé már nem érdekelte, életben marad-e vagy sem. Rosman az utolsó három történt közvetlenül az arca elé célózva lőtte ki. A golyók földet vágtak az asszony szemébe. A lövések közötti szünetben az egész téren hallani lehetett az idős nő sípoló zihálását. Amikor már minden lőszere elfogyott, újra elordította magát. Táncolj! És csizmás lábával hasba rúgta. Addig teljes csendben voltunk, de akkor a szomszédom imádkozni kezdett. Egy házidita volt, alacsony, szakálas emberke, hosszú fekete kabátjának foszlányai még akkor is rajta lógtak. A hideg a legtöbbünket arra kényszerített, hogy fülvédőt viseljünk, de ő még most is széles karimájuk alapját hordta. A szömát mondta el újra és újra, és kezdetben bizonytalan hangja egyre hangosabbá vált. Tudtam, hogy Rosman gyilkos kedvében van, így hát én meg azért imádkoztam, bár csak elhallgatna már. De ő nem hagyta abba. Szöma él, Haldó Izrael. Pofa be! sziszegtem a szám sarkából. Adonái Elohim, az Úra mi Istenünk. Hallgas már el, minnyájunkat megöledsz! Adonai, Ihaad! Egy az Isten! Az utolsó szólamot hosszan elnyújtotta hagyományok szerint, mint akiba rabbi, amikor Cezáraában Tinius Rufus parancsára megölték az amfiteátrumban. Rosman éppen abban a pillanatban fejezte be az üvöltözést az öreg asszonya. A fejét felkapta, mint egy szimatot kapó vérebb, és felénk fordult. Én egy jó fejjel magasabb voltam a hasziditánál, ezért rám esett a tekintete. Ki beszélt? rikoltotta, és nagy léptekkel közeledett. Te, állj ki a sorból! Nem fért hozzá kétség, hogy rámutat. Arra gondoltam, ez a vég. No és? Nem számít. Előbb vagy utóbb úgy is be kellett következnie. Amikor odaért, kiléptem elé. Nem szólt egy szót sem, csak az arcizmai rángatóztak, mint egy eszelősnek. A rángás lassan csillapodott, és helyét az a csendes, farkasszerű mosoly foglalta el, amely képes volt páni rémületbe ejteni a gettó valamennyi lakóját, az SS legényeket is beleértve. Olyan gyorsan mozdult a keze, hogy szinte észre sem vettem. Tompa ütést éreztem a bal arcomon, utána egy hatalmas csattanást, mintha bomba robbant volna a fülem mellett. Határozottan, de kívülállóként érzékeltem, hogy az arcbőröm a halántékomtól a szájomig bereped, mint valami ócska szövegdarab. Még mielőtt vérezni kezdett volna. Rosman keze már újra lendült, s lovagló ostor ezúttal a bal arcomon csattant, ugyanaz a tompa ütés, még egy csattanás a fülemben, és éreztem, hogy valami reped. A lovagló pálca 60 cm hosszú lehetett, a fogantyúja felől acélfonat, a többi részén szorosra font bőrszíjak borították. Ha ütés közben egyúttal rántottak is rajta, a bőrfonat úgy hasította az emberi bört, mint ha papír lett volna. Láttam már nem egyszer, hogyan csinálta. Másodperceken belül éreztem, amint a meleg vér két kis patakban lefut az arcomon, és az akomra csepeg. Rosmai hirtelen elfordult, majd újra rám merett, és az idős asszonyra mutatott, aki még mindig odzokogott zokogott a tér közepén. Fogd a vényszipírtyót és a kocsira vele! – ugatta. Így hát a többi száz áldozatot néhány perccel megelőzve a karomba vettem az asszonyt, és végigvittem a kicsi domb utcán a várakozó kocsihoz, miközben az arcomból patakzó vér végig folyt rajta. A kocsi hátsó részében letettem, és már indultam volna vissza, de sovány ujjaival olyan erősen szorította meg a csuklómat, hogy ezt ki sem néztem volna belőle. A halálkocsi padlóján kuporogva magához húzott, és egy szebb napokat látott apró batiszkendővel felítatta az arcomról a még mindig vért. Ahogy rám nézett, sminktől, rústól, könnyektől maszatos arcában úgy ragyogott a szeme, mint két sötét csillag. Zsidó fiam, suttogta, neked élned kell. Esküdj meg, hogy élni fogsz. Esküdj, hogy élve kerülsz ki innét. Életben kell maradnod, hogy elmondhass nekik abban a másik világban, mi történt itt a népünkkel. Ígérd meg, esküdj a tórára. Akkor megesküdtem, hogy történjék bármi, én életben maradok. Erre elengedett. Támoljukva indultam vissza a gettóba, de félúton elájultam. Alig, hogy munkába álltam, két fontos döntést hoztam. Az egyik az volt, hogy titkos naplót fogok vezetni, az emlékeztető szavakat és az időpontokat éjszakánként tűvel és tussal a lábam bőrébe tetoválom, hogy egyszer majd pontosan leírhassam mindazt, ami rigában történt. Ez majd megbízható bizonyíték lesz a bűnösökkel szemben. Második elhatározásom az volt, hogy kápó leszek magam is, csatlakozom a zsidó táborfelügyelőkhöz. Nem volt könnyű ez, mert ők voltak azok, akik munkába, majd onnan vissza, vagy éppen a vesztőhelyre hajtották zsidó sorstársaikat. Mindezzel tisztában voltam, 1942. április 1-én azonban mégis odamentem a főkápóhoz. Önként jelentkeztem, tehát a többiek kitaszítottak maguk közül. Kápóra mindig szükség volt, mert bár nagyobb fejadag járt nekik, jobb körülmények között laktak, és a munka alól is felmentették őket, mégis nagyon kevesen vállalták ezt a munkát. Ezen a helyen írom le, hogyan végeztek a munkaképtelenekkel, mert Rikában legalább 70-80 ezer zsidó lelte így halálát Eduard Rosman parancsára. Amikor új transport érkezett az állomásra, az 5 ezer fős szállítmányból rendszerint legalább ezer halott volt. Az általában 50 marhavagomból összállított szerelvények csak ritka esetben hoztak több túlélőt. Az újonnan jötteket a Bádok téren sorakoztatták föl, és megkezdődött a kivégzendők különválogatása. Ez nem csupán a jövevényeket, de valamennyi táborlakót érintette. A reggeli és esti létszámellenőrzésnek éppen ez volt a lényege. Az újak közül munkaképtelennek minősítették a gyengéket, az öregeket és a betegeket. Ide soroltak szinte valamennyi nőt és a gyerekeket is. Nekik külön kellett sorakozni. A maradékot megszámlálták. Ha számuk elérte a kétezret, akkor a régebbi gettó lakók közül is kiválogattak kétezer főt, azaz minden ötezer jövővény után ötezer embert hajtottak a kivégződombra. Ez elejét vette a zsúfoltságnak. Egy ember csak ritka esetben érte túl a munkát hat hónapnál tovább. Amikor az egészsége már romokban hevert, Rossman egy nap a mellére bökött lovaglópálcájával, és ő is elindult, hogy csatlakozzon a holtak seregéhez. Az áldozatokat mennetoszlopba terelve hajtották ki a városszéli erdőbe. A lettek Bikernikker erdőnek nevezték, de a németek úgy nevet adtak neki, Hochwald, azaz magas erdő lett belőle. A fenyőfák közötti tisztásokon a rigai zsidók hatalmas gödröket ástak itt haláluk előtt. Amikor végeztek, jöttek a lett eszeszlegények, akik Rosman parancsára és személyes felügyelete mellett lemészárolták valamennyit. A hullák belezuhantak a gödrökbe. Az életben maradt rigai zsidók annyi földet szórtak a gödörbe, hogy az éppen eltakarja a tetemeket, majd újabb sor hulla következett, újabb réteg földel. Egészen addig, míg a gödör meg nem telt. Akkor újat velük. A gettóban jól hallottuk a géppisztolyok ugatását, amint egyre újabb és újabb szállítmányokat likvidáltak. Amikor vége volt, láttuk Rossmann nyitott autójában lefelé kocsikázni a dombról, majd behajtani a kapunk. Amikor kápónak álltam, minden kapcsolat megszakadt köztem és a többi fogoly között. Értelmetlen lett volna magyarázgatni, miért tettem, meg azt is, hogy egy kápóval több vagy kevesebb már édeskeveset számít, attól a halottak száma nem változhat, de egy túlélő mindent megváltoztathat. Újra meg újra elismételtem magamban ezt az érvet, de vajon csak ugyanez volt a valódiok? Bármi is volt, ami rávett, a félelem már nem sokáig játszott szerepet a döntéseimben, mert augusztusban történt valami, amitől a lelkem meghalt a testemben, és már nem marad bennem más, mint egy teljesen öncélú túlélési ösztön. 1942. júliusában Bécsből egy nagy transport osztrák zsidót hoztak. Valamennyi őket különleges elbánásban részesítették, mert a gettóba már egysém jutott el közülük. A transportot nem is láttuk, mert az állomásról egyenesen az erdőbe hajtották őket, és egy szálig legép puskáztak mindenkit. Este négy ruhákkal megrakott teherautó gördült le a dombon. A ruhákat szétválogatás céljából a Bádok térre hozták. Akkor a halom lett, mint egy ház. Nekiláttunk, hogy szétválogassuk a holmit, külön a cipőket, az oknikat, az alsóneműt, a ruhákat, az akókat, a borotva ecseteket, a szemüvegeket, a műfoksorokat, a jeggyűrüket, a sapkákat, és sorolhatnám napestik még mi mindent. Ez teljesen megszokott eljárás volt valamennyi transport esetében. A kivégzetteket a tömegsíroknál mesztelere vetkőztették, a holmilyukat pedig beszállították a gettóba. Itt azután szétválogatták az anyagot és visszaszállították a birodalomba. Rosman az aranyat, ezüstöt és az ékszereket személyesen vette gondjaiba. 1942. augusztusában újabb transport érkezett Terezinből, abból a csehországi lágerből, ahol német és osztrák zsidók tízezreit őrizték, mielőtt útnak indították őket keletre, hogy azután ott végezzenek velük. A bádok tér egyik oldalán állva figyeltem rosmant válogatás közben. A jövevényeket már az előző táborban kopaszra borotválták, ezért nem volt könnyű a nőket megkülönböztetni a férfiaktól, bár a nők általában más szabású ruhát viseltek. A tér túloldalán felfigyeltem egy nőre. A vonásai ismerősnek tűntek annak ellenére, hogy a teste lesoványodott, tönkrement, és szünet nélkül köhögött. A nő elé érve rossman rábökött a pálcájával, és már tovább is lépett. A nyomában haladó lettek azonnal megragadták, és a tér közepén álló emberek közé az asszonyt. A transportból sok volt a munkaképtelen, sokáig tartott a válogatás. Ez annyit jelentett, hogy kevesebb réginek kell majd elpusztulnia, bár az én számomra ennek a megállapításnak csupán elvi jelentősége volt. Kápó voltam. Karszalagot és bikacsököt hordtam, a nagyobb fejadagok hatására még erősödtem is valamicskét. Rosman látott ugyan, de nem hinném, hogy emlékezett rám a múltkori eset után. Annyi embernek hasogatta össze az arcát, hogy egy újabb sepphely már nem ragadta meg a figyelmét. Azon a nyári estén a kápók egy oszlopba terelték, és a kapuhoz hajtották a legtöbb halára ítéltet. Ettől kezdve a lettek vették át az irányítást. Az utolsó négy mérföldön már ők hajtották a csoportot a kivégző a halál felé. A kapunál ott várakozott az elgázosító autó is, ezért a leggyengébbeket, közel száz embert külön választották. Már éppen indultam volna, hogy a kapuhoz kísérjem a többieket, amikor Krause SS hadnagy rámbökött. Négy másik társamat is kiválasztotta. Ti ott, hordította, vigyétek ezeket a dünamündei konvojhoz. A többiek távozása után miőten kísértük a megmaradt száz embert a kapunál várakozó autóhoz. Szinte mindenki sántított, köhögött, sokuknak már jártányi erejesen maradt. A víznak köhögős asszony is közöttük volt. Tudta, mi vár rá, mindenki tudta, de társaihoz hasonlóan ő is tehetetlen engedelmességgel mászott fel a platóra. Ereje elhagyta, nem tudott felkapaszkodni, ezért hozzám fordult segítségért. Elképedve, béna döbbenettel álltunk, és csak néztük egymást. Hallottam, hogy valaki közeledik hátulról, és a plató végénél álló kápók sapkájukat lekapva vigyázba merevednek. Sejtettem, hogy ez csak egy SS10-nek szólhat, ezért én is gyorsan ugyanúgy tettem. Az asszony rezzenéstelen tekintettel bámult rám. Az ember előrejött a hátam mögül. Rosman kapitány volt az. Biccentéssel jelezte a többi kápónak, hogy folytathatják, majd savó szín szemével rámmerett. Hogy hívnak? kérdezte szeliden. – Tauber, herr kapitán, vágtam rá, feszes vigyázban. Lassú vagy, Tauber! Nem gondolod, hogy ma este jót tenne egy kis mozgás? Értelmetlen lett volna bármit is felelnem. Az ítéletet kimondták. Rosman most a nőt vette szemügyre. Szemei résznyire szűkültek, mint aki gyanít valamit, azután az arcán szétterült az a rosszat sejtető farkas vigyol. Ismered ezt az asszonyt? kérdezte. Igen, Herr kapitán, feleltem. Ki ez? Képtelen voltam megszólalni, mintha összeragadt volna az ajkam. A feleséged? Idétlenül bólintottam. Erre még szélesebben vigyorgott. Ó, ó, kedves Tauber, hát hogyan lehet valaki ennyire modortalan? Tessék felsegíteni a hölgyet! Egyre csak álltam, nem tudtam megmozdulni. Egészen közel hajolt hozzám, és az arcomba sziszekte. Ha tíz másodpercen belül nincs a kocsin, magad mész helyette! Lassan kinyújtottam a karom, és Eszter rátámaszkodott. Ennyi segítség elég is volt, hogy fel tudjon mászni. A többi kápó csak azt várta, mikor csaphatják már be az ajtót. Amikor már odafent volt, Eszter lenézett rám. A szemében egy-egy jelent meg, és végig gördült az arcán. Egyetlen szót sem szólt. Egész idő alatt meg sem szólaltunk. Aztán bevágták az ajtót, és a kocsi elhajtott. Utoljára azt láttam, hogy engem néz. Húsz évig hasztalan próbáltam megérteni annak a tekintetnek a jelentését. Szerelem volt benne, vagy gyűlölet? Sajnálkozás? Döbbenet, vagy megértés? Soha nem fogom megtudni. A kocsi távozása után Rossman vigyorogva ismét felén fordult. Addig maradsz életben, Tauber, míg úri kedvünk azt nem diktálja, hogy kinyírjunk, mondta. De mostantól kezdve halott ember vagy. Igaza volt. Azon a napon meghalt bennem a lélek. 1942 augusztus 29-ét írtak. Attól kezdve robotember voltam. Többé már nem számított semmi. Szemrebben is nélkül néztem végig Rosman és az SS pribékek kegyetlenkedéseit. Érzéketlenné váltam minden iránt, ami az emberi lelket megérintheti, és már a testi kínok sem érdekeltek többé. De mindent megjegyeztem. Figyelmemet a legapróbb részletek sem kerülték el, a dátumokat pedig a lábamra tetováltam. A transportok jöttek, a jövővények felmasíroztak a kibégződombra vagy az elgázosító autókba, meghaltak és eltemették őket. Néha, amikor ott mentem mellettük a karomon szalaggal, a kezemben bikacsökkel belenéztem a szemükbe. Az egész egy angol költő versére emlékeztetett, amelyet egyszer régen olvastam. A költő leírja, hogyan nézte végig egyszer réges régen egy életre ítélt, mert különösen erős, tengerész társainak szomi halálát, és közben miféle átkokat olvasott ki a szemükből. Az én számomra még átok sem létezett, mert valójában már a bűntudat érzése iránt is közömbös voltam. Az csak évekkel később történt. Akkoriban kétlából járó élőhalott voltam, belül csupa kongó üresség. Péter Miller késő éjszakáig olvasott. Az atrocitások leírását monotonnak érezte, de az olvasmány szinte megbabonázta. Jó néhányszor kihúzta magát a székben, és mélyeket lélegzett hogy visszanyerje nyugalmát. Aztán újra folytatta az olvasást. Már majdnem éjfél volt, amikor letette az írást, és újabb adag kávét készített magának. Mielőtt összehúzta volna a függönyöket, letekintett az utcára. Valamivel arrébb a káfésérié vakító neoreklámja villódzott a Steindámon, és látta, hogy egy üzletember karján feltűnik egy amatőr örömlány, aki így akar némi fizetéskiegészítést szerezni. Kicsivel arrébb egy panzió ajtajában tűntek el. Péter összehúzta a függönyt, felhörpintette a kávéját, és visszatért Salomon Tauber naplójához. 1943. őszén az a parancs érkezett Berlinből, hogy ássuk ki a több tízezer hullát, és semmisítsük meg a tetemeket a Hochwaldban, akár úgy, hogy elégetjük őket, akár úgy, hogy oltatlan meszet szórunk rájuk. A parancsot könnyebb volt kiadni, mint végrehajtani, közeledett a tél, a föld bármikor keményre fagyhatott. Rossman néhány napig dühöngött, de annyira lefoglalták a parancs végrehajtásának administratív részletei, hogy nem élt rá velünk foglalkozni. Az újonnan alakított munkacsoportok nap mint nap felmentek az erdőbe ásókkal meg csákányokkal, és a fák fölé nap mint nap fekete füstoszlop emelkedett. Fenyőfával tüzeltek, de az oszlásnak indult meg nem égtek könnyen, és ezért a hull csak lassan tudtak haladni. Végül áttértek az oltatlan mészre, minden sor hullára egy réteg messzet szórtak, majd 1944 tavaszán, amikor a föld felengedett, feltöltötték a gödröket. A munkát nem a mi lakói végezték, s akik ott dolgoztak, teljesen el voltak zárva mindenkitől. Ők is zsidók voltak, Salas Pilsből, a környék legrosszabb hírű haláltáborából hozták őket. Később úgy végeztek velük, hogy sem enni, sem inni nem kaptak, még éhen nem pusztultak annak ellenére, hogy sokan közülük kanibalizmusra vetemettek. Amikor 1944 tavaszára nagyjából elvégezték a munkát, az egész gettót likvidálták. A rigában fogva tartott 30 ezer ember szömét ugyancsak behajtották az erdőbe, hogy ők legyenek az utolsó áldozatok, akiknek testét befogadja az erdő. Közülünk vagy 5 000 főt átszállítottak a Kajzervaldi lágerbe. Nyomunkban felégették a gettót, a hanvakat pedig buldózerrel tiporták szét. Abból, ami egykor ott volt, nem maradt semmi, csak több hektárnyi letarolt, hamvakkal borított terület. Az 1944-es szovjet tavaszi offenzíva annyira kitolta a frontvonalat nyugat felé, hogy a szovjet csapatok a balti köztársaságok déli részein átszágódva egészen a balti tengerig törtek előre, így teljesen elvágták a birodalomtól Osztlándot, s ez vitát eredményezett Hitler és tábornokai között. Azok jól látták, mi várható, ezért könyörögtek Hitlernek, rendelje vissza a körülzárt területen tartózkodó 45 hadosztályt. Hitler ezt megtagadta, és módjára csak azt trikoltozta: Győzelem vagy halál? A katlanban rekett félmillió katonának csupán a hősi halál esélyét kínálta fel. Az utánpótlási vonalaiktól elvágott hadosztályok egyre apadó lőszerkészlettel igyekeztek késleltetni az elkerülhetetlen véget, majd megadták magukat. A többség hadifogságba került, és 1944-1945 telén a Szovjetunióba szállították őket, ahonnan tíz évvel később néhányuk visszatért Németországba. A napló következő húsz oldalán Tauber azt el, hogyan küzdöttek Kaiserwaldban az életben maradásért, hogyan szálltak szembe az éhezéssel, a ragályos betegségekkel, a túlterheléssel és az őrök állandó kegyetlenkedésével. Ez alatt az idő alatt senki nem látta Rosman századost, Annyi azonban biztos, hogy még Rigában tartózkodott. Tauber leírja, hogyan szervezték meg Riga tengeri úton történő kiürítését. 1944. október elején. Az SS tagjain félelem lett úra attól, hogy esetleg Szovjet fogságba eshetnek. Magukkal vittek egy maroknyi zsidó foglyot is, mint egy belépő jegyül a harmadik birodalomba. Meglehetősen gyakori volt az ilyesmi a koncentrációs táborok SS vezetői részéről, miután beindult az első Szovjet offenzíva. Mindaddig, míg a birodalom számára úgymond nélkülözhetetlen feladataikra hivatkozhattak, az SS-osztagok elsőbbséget élveztek a wehrmacht szemben, és így sikerült is elkerülniük azt a sorsot, hogy harc közben találkozzanak Stáli hadosztályaival. Az ilyen önmagukra ruházott feladat abból állt, hogy az általuk vezetett lágerekből visszaszállítottak a birodalom, akkor még biztonságosnak számító szívébe egy marokni szerencsétlen túlélőt. Volt eset, amikor az egész kísérősdi nevetségessé vált, mert az SS őrszemélyzet tagjai tízszer többen voltak, mint járni is alig tudó fogjaik. Október 11-én délután négyezernél valamivel többen érkeztünk vissza Rigába, és a menetoszlop meg sem állt a kikötőig. A messzeségből furcsa moraj hallatszott, mintha a szemhatár mögött vihar lenne készülőben. Eleinte nem igen tudtuk mire vélni a dolgot, hiszen még soha nem hallottunk tűzérséget vagy bombarobbanást. Az éhezéstől és a hidegtől entópólt agyunk, azután végre felfogta, hogy a robaj a Riga elővárosaiba becsapódó szovjet tüzérségi lövedékektől származik. A kikötő csak úgy nyüzsgött a sok SS-tisztől és közlegénytől. Ennyit egy helyen még soha nem láttam belőlük. Biztosan többen voltak, mint mi. Bennünket egy raktárépület előtt sorakoztattak, és persze sokan gondoltuk úgy, hogy most valamennyiünket legép puskáznak. Nem így történt. Mi szolgáltattuk az alibit az SS csapatok számára, így tudtak elillanni az előretörő oroszok elől. A több száz ezer zsidóból megmaradt túlélőket használták fel arra, hogy a révükön visszatérhessenek a birodalomba. Egy teherhajóval akartak bennünket elszállítani, amely már ott horgonyzott a hatosdoknál. Ez volt az utolsó, amelynek még talán sikerülhet kiútni a harapó fogóból. Láttuk, amint megkezdődik a Vermák sebesültjeinek behajózása. Több százan voltak, hordágyakon feküdtek a mólótól valamivel távolabb, két raktár épületben. Mire Rosman százatos is megérkezett, már majdnem besötétedett. Szinte földbe gyökerezett a lába, amikor meglátta, hogyan zajlik a behajózás. Lassan felfogta, hogy a hadsereg sebesültjeit szállítják a hajóra. Megfordult, és rári volt a hordágyat cipelő szanitécekre. – Abba hagyni! – a dokhoz rohant, és Artúl csapta az egyik szanitécet. Akkor sarkon fordult, és nagy léptekkel a foglyok sorfalánál termet. Mocskos népség! Felszállni a hajóra, és leszedni ezeket! Hozzák ide vissza az összeset! Az a hajó a miénk! A bennünket kísérő eszeszlegények, tisztek és közlegények egyaránt eddig csak a háttérből figyelték a behajózási műveletet, de most nekiláttak, hogy puskatussal noszogassanak bennünket a hajópalló felé. Közben több száz másik társuk egymás hegyé hátán tolongba igyekezett a hajó irányába. Akik elsőként érkeztek a fedélzetre, elkezdték visszahordani a hordágyakat a rakpartra. Pontosabban éppen elkezdték volna, ha egy újabb kiáltás meg nem állítja őket. Én a hajópalló alján álltam, és már írnultam volna felfelé, amikor meghallottam a kiáltást. Hátrafordultam, hogy lássam, mi történik. A múlón egy vermag kapitány futott a hajón fel, és majdnem mellettem állt meg a hajópalló tövénél. Amint felnézett, látta, hogy az emberek kirakodásra készen hordágyakat tartanak a kezükben. Elkiáltotta magát. Kiadott parancsot a sebesültek kirakására? Rosman a hátam mögé lép, válaszolt. Én. A hajó a miénk? A kapitán sarkon fordult, és egy írást vett elő a zsebéből. Ezt a hajót azért küldték, hogy a vermák sebesültjeit szállítsa el, mondta. És úgy is lesz. Azzal visszafordult, és felkiáltott a szanitéceknek, hogy folytassák a berakodást. Rosmarra néztem. Láttam, hogy reszket, és először azt hittem mérgében. De rájöttem, hogy fél. Fél attól, hogy itt marad, és szembe kell nézni az oroszokkal. Márpedig azoknak, velünk ellentétben, fegyvereik is voltak. Üvöltözni kezdett a szanitécekkel. Ne nyúljanak hozzájuk, a birodalom nevében lefoglalom a hajót! Az egészségügyisek rá se hederítettek. A vermak százados parancsának engedelmeskedtek, én mindössze két méterre álltam tőle, jól láttam az arcát. Szürke volt a kimerültségtől, a szeme alatt sötét karikák. Az óra mellett két oldalt mély futottak, az állán több hetes borosta. Mikor látta, hogy a behajózás folytatódik, elindult, hogy Rosman kikerülve ellenőrizze a szanitécek munkáját. A mólót borító hóban sorakozó hordágyak valamelyikéről hamburgi dialektusban odakiáltott neki valaki. Igaza van, kapitány, mutassa meg a disznóknak! Ahogy a Wehrmacht százados Rosman eleért, az a karjánál fogva megragadta, megperdítette, majd kesztyűs kezével pofonvágta. Ezerszer láttam már, ahogyan embereket pofozott meg, de így még soha nem végződött a dolog, a kapitány keményen állta az ütést, majd megrázta a fejét. A keze ökölbe szorult, és egy hatalmas jobb horgot vitt be Rosman állára. Rosman repült pár métert, és hanyat fekve ért földet a latyakos hóban. Szája sarkából vércsortogált. A kapitány megfordult, és elindult a szanitécek felé. Láttam, hogy Rosman előveszi a tokjából tiszti oldal fegyverét, gondosan céloz, és a kapitány két lapockája közé lő. A lövés csattanására mindenki megdermett. Rosman újra tüzelt. A golyó a kapitány nyakát érte. A becsapódás erejétől megperdült, és mire a földre zuhant, már halott volt. A nyakában viselt valamit, ami lerepült, amikor a golyó becsapódott. Rám parancsoltak, hogy dobjam a vízbe a testét és amikor odamentem, láttam, hogy az a bizonyos tárgy egy szalagra fűzött érme. A százados nevét azóta sem tudtam meg, de az a medál a tölgyfakoszorúval ékesített kereszt volt. Ezt az oldalt hitetlenkedve, egyre nagyobb megdöbbenéssel olvasta Miller. A kételyből lassan meggyőződés lett, majd végül iszonyú, mélyről jövő harag. Tucatszor végigolvasta, hogy a kételynek még az árnyéka sem erülhessen fel, majd tovább folytatta az olvasást. Az eset után megparancsolták, hogy hordjuk vissza a sebesült vermák katonákat a rakpartra, ahol időközben egyre vastagabb lett a hóréteg. Azon kaptam magam, hogy egy fiatal katonát támogatok lefelé a hajópallón. A fiú megvakult, két szemét egy ingújból tépett, piszkos kötést akarta. Félig önkívületben állandóan az anyját szólongatta. Azt hiszem, még 18 éves sem volt. Amikor valamennyiket kirakták, bennünket foglyokat felparancsoltak a fedélzetre. A két rakodótérbe, az orba meg a tatnál levőbe hajtottak bennünket, míg végül már olyan zsúfoltan voltunk, hogy mozogni is alig tudtunk. Akkor ránk csapták a raktártetőt, és az eszesz is megkezdte behajózást. hajózást. Évfél előtt húzták fel a horgonyt, a kapitány még pirkadat előtt minél messzebb akart kerülni a lett öböltől, nehogy észrevegyenek és bombázzanak bennünket az arra járőröző szovjet gépek. Három nap alatt értük el a hajóval a német frontvonalak mögött fekvő Danzig kikötőjét. Három nap étlen szomjan egy hánykolódó, rakodó rakodótéri pokolban. A négyezer fogoly fele odaveszett. Mivel egy falat ennivalót nem kaptunk, így hányni sem tudtunk. Az emberek csak öklendeztek a tengeri betegségtől. Sokan belepusztultak ebbe, míg másokkal a hideg vagy az éjség végzett, de voltak, akik megfulladtak, vagy egyszerűen cserbe hagyta őket az élni vágyás ösztöne, és lefeküdtek, megadták magukat a sorsuknak. Végül újból kikötöttünk. Kinyitották a födeleket, és a bűzlő, miazmás rakterekbe betódult a dermesztő téli levegő. Amikor ismét sorakoztattak bennünket a dancingi mólón, a hullákat is sorba kellett fektetni, így ellenőrizték, hogy a létszám egyezik azzal, amennyi rigában a behajózáskor volt. Számok dolgában az SS mindig is precíz volt. Csak később tudtuk meg, hogy miközben mi a tengere hajóztunk, az oroszok október 14-én elfoglalták rigát. Tauber iszonyú kínokban bővelkedő Odüsszel a végéhez közeledett. Az életben maradt foglyokat uszájon szállították tovább a Danzig mellett és Tudhoff koncentrációs táborba. Ő maga 1945 elejéig minden nap a Burggraben mellett létesített tenger alatt járó üzemben dolgozott, éjjelre pedig visszaterelték a lágerbe. Stutthofban további ezrek pusztultak el a rossz táplálkozás miatt. Tauber valamennyiük halálát végignézte, ő maga azonban valahogy mégis életben maradt. 1945 januárjában, amikor az előrenyomuló szovjet csapatok Danzigot is körülzárták, a Stutthofi fogjait elindították a Berlin felé vezető hírhet halálmenetre. Németország keleti vidékeiről egyre több ilyen szerencsétlenekből álló menetoszlopot hajtottak nyugat felé az SS-pribékek, azt remélve, hogy ott majd a szövetségesek fogságába kerülnek, és így módon jegyet váltanak az életbe. A hóban, fagyban úgy hulladtak a foglyok, mint a legyek ősszel. Taubert túlélte még ezt is, majd amikor oszlopának maradékával Magdeburgba értek, az SS őrség végre magukra hagyta őket, hogy inkább a saját írháját mentse. Tauberék csoportját a Magdeburgi börtönben hagyták a javarész tehetetlen öregekből toborzott helyőrségi alakulat felügyelete alatt. A Volksbundisták nem tudták mivel élelmezni őket, és mivel valósággal rettegtek attól, hogy a szövetségesek majd ilyen állapotban találnak a foglyokra, a legerősebbeknek megengedték, hogy élelmet keressenek a környékbeli földeken. Aztán láttam még Eduard Rosmant, amikor az utolsó létszámellenőrzést tartották Danzigban a Mólon. A hideg miatt alaposan felöltözve éppen beszállt egy autóba. Akkor azt hittem, soha nem látom többé, de még egyszer megpillantottam. 1945. április 3-án történt. Aznap a Magdeburtól keletre fekvő kis faluban, Gárd jártam, és negyed magammal sikerült összegyűjtenünk egy kis zsákra való krumplit. Éppen hazafelé indultunk a zsákmánnyal, amikor mögöttünk feltűnt egy nyugati irányba tartó autó. Megállt, hogy az előtte haladó lovaskocsi kitérhessen neki. Különösebb érdeklődés nélkül figyeltem, amint elhaladt mellettünk. Négy SS-tiszt ült benne, és nem volt kétséges, hogy menekülnek. Eduard Rosman ült a vezető melletti ülésen, és éppen egy Wehrmacht tizedesi rangjelzéssel ellátott zubbonyt húzott magára. Ő nem láthatott engem, mert a fejem nagy részét eltakarta egy régi krumplizsákból készített csukja. Ezzel védekeztem a csípős tavaszi szél ellen, én azonban jól láttam őt. A Rossmann volt az. A kocsi négy utasa éppen egyenruhát váltott. Az autó elég gyorsan távolodott, de láttam, hogy az egyik ablakából valami ruhaféle repül ki, és libegve a porba hull. Néhány perccel később mi is odaértünk, és szemügyre vettük a holmit. Egy SS tiszti zubbony volt a Waffen ss 2 villámával és kapitányi rangjelzéssel. Rosman SS százados elenyészett a semmiben. A felszabadulás 24 nappal ezután ért bennünket. Akkor már egyáltalán nem jártunk sehova, inkább a börtönben éheztünk, minthogy kimenjünk az utcára, ahol totális anarchia tombolt. Április 27-e reggelén azonban csend honolt a városban. Valamivel később a börtön udvarán beszélgettem az egyik öreg őrszemmel, aki halára rémülten majd egy óráig magyarázgatta, hogy sem neki személy szerint, sem a társainak nem volt soha semmi köze Adolf Hitlerhez, a zsidó üldözésekről pedig végképp nem tehetnek. Hallottam, hogy egy gépkocsi hajt a kapu elé, majd valaki kisvártatva megdöngeti a kaput. Az egyik idős oda odament, hogy kinyissa. Az első, aki belépett, egy katona volt, a kezében revolverrel. Olyan egyenruhát viselt, amilyet még nem láttam. Bizonyára tiszt lehetett, mert mögötte lapos rohamsisakban egy másik katona jött, ennek puskája volt. Csak álltak ott mozdulatlanul. Körbe tekintettek a börtönudvaron. Az egyik sarokban vagy ötve hulla hevert egymás hegyé hátán. Azoknak a tetemei voltak, akik az utolsó két hét folyamán haltak meg, és már senkinek sem volt eleje eltemetni őket. A többi élő halott a falak mentén próbált valami erőt meríteni a tavaszi napfényből. Üszkösödő sebeik átható bűzt árasztottak. A két férfi előbb egymásra nézett, aztán a 70 éves őre. Az látható zavarban visszanézett, majd olyasmit mondott, amit még az első világháborúban tanulhatott. Hello, Tommy! A tiszt ismét ránézett, majd tekintetét még egyszer körbehordozta az udvaron, és nagyon tisztán, tagoltan ennyit mondott angolul. Te szaros náci disznó! És akkor hirtelen rám tört az okogás. Már nem is nagyon tudom, hogyan jutottam vissza Hamburgba, valahogyan mégis odaértem. Azt hiszem, látni akartam, megmaradt -e valami a régi világból. Nem maradt. Az utcák, ahol születtem és felnőttem, elhamvadtak a szövetségesek szőnyegbombázásait követő tűzvészben. Eltűnt a lakásom, a munkahelyem, oda lett minden. Magdeburgban a szövetségesek egy idei kórházban tartottak, de én hirtelen elhatározással otthagytam őket, és autostoppal indultam haza. Amikor láttam, hogy otthon nem maradt semmi, elhagyott minden maradék erőm, és annyi idő után végül összeomlottam. Egy évig ápoltak kórházban. Társaim a Bergen-Belzeni lágerből jöttek. Újabb egy évet szanitéckén dolgoztam ugyanott, ápoltam azokat, akik még nálam is rosszabb bőrben voltak. Őket is odhagytam, és visszatértem ifjúságom szíhelyére Hamburgba. Egy szobát kerestem, ahol eltölthetem hátra levő napjaimat. A napló két tiszta géppel írott lappal végződött, amelyeket, mint egy epilógus gyanánt, csak nem régiben írhattak. 1947 óta érte itt, altonában, ebben a kicsi szobában. A kórházból történt távozásom után röviddel megkezdtem leírni mindazt, ami velem és társaimmal rigában történt. Még távol voltam a befejezéstől, de már tudtam, tiszta láttam, hogy a vészkorszakot mások is túlélték. Eredeti szándékom az volt, mert többi elszigetett társammal együtt én is azt hittem, talán én vagyok az egyedüli túlélő, hogy tanúként elmondjam a világnak, mi történt. Ma már tisztán látom, hogy ezt megtették mások. Ezért is nem adtam nyomdába a naplómat. Magamnál tartottam a jegyzeteimmel együtt azért, hogy talán eljön a nap, amikor legalább azt tanúsíthatom, hogy mi minden történt a rigai mészár széken. Rajtam kívül más nem is olvasta soha. Ha visszatekintek, idő és energiapazarlás volt az egész, a túlélésért folytatott küzdelmem, hogy leírhassam a bizonyítékokat. Mások ezt sokkal jobban megtették. Ma már azt kívánom, bár csak én is ott veszten volna Rigában, együtt Eszterrel. Nem fog teljesülni utolsó kívánságom sem, hogy Eduard Rosmont a vádlottak padján láthassam. Ma már ezt is tudom. Néha sétálgatok az utcán, és igyekszem felidézni a régi napokat, de ez már képtelenség. A gyerekek kinevetnek, és elfutnak előlem, amikor barátkozni próbálok velük. Egyszer sikerült beszédbe legyednem egy kicsi lányjal, aki nem menekült el, de őt az anyja ráncigálta el sikoltozva. Kevés emberrel tudtam beszélgetni. Egyszer meglátogatott egy asszony. Azt mondta, a jóvátételi irodától jött, és hogy pénz jár nekem. Én azt feleltem neki, hogy nekem nem kell pénz. Ettől nagyon kiborult, azt ismételgette, hogy azok után, amit velem tettek, jogon van a jóvátételhez. Én kitartottam amellett, hogy nem kell a pénz. Akkor valaki mást küldtek, de annak is nemet mondtam. Az az ember azt mondta, hogy a jóvátétel elutasítása rendkívül szokatlan dolog. Szerintem ez alatt azt értette, hogy ez majd felborítja a könyvelésüket. De én akkor is csak annyit fogadok el tőlük, amennyi megillet. Még az angolok kórházában voltam, amikor az egyik orvos megkérdezte, miért nem emigrálok Izraelbe, amely rövidesen független állam lesz. Hogyan is magyarázhattam volna -e neki? Nem tudtam elmondani, hogy már soha nem tehetem a lábamat az ígéret földjére azok után, amit a feleségemmel ezt tereltettem. Gondolatban és álmaimban sokszor elképzelem, milyen lehet, de nem vagyok méltó arra, hogy meglássam ezt a földet. Ha valaki mégis elolvassa egyszerre sorokat Izraelben, azon a földön, amelyet már soha nem láthatok, kérem mondjon értem egy káddiszt. Salomon Tauber, Altona, Hamburg, 1963. november 21 -e. Péter Miller letette a naplót. Hátradőlt székében, rágyújtott, és hosszú ideig csak a mennyezetet bámulta. Valamivel, hajnali öt óra előtt meghallotta, hogy nyílik a lakás ajtaja. Zigi jött meg a munkából, és teljesen elképedve látta, hogy Péter még ébren van. Mit művelsz ilyen későn? kérdezte. Olvastam. Már az ágyban feküdtek, és a hajnal első sugaraiban kirajzolódott a Szent Mihály kupolája. Ziggy álomittasan elégedetten feküdt, mint az asszonyok szeretkezés után. Péter Miller pedig csak a mennyezetet bámulta, gondolatai valahol más út jártak. Elmondod? kérdezte egy idő után Ziggy. Csak gondolkoztam. Tudom, látom. Min gondolkoztál? A legújabb sztorima. A lány elfészkelte magát az ágyon, és a fiúra nézett. És mit fogsz csinálni? Miller félrehajolt, és eloltotta a cigarettáját. Meg kell találnom egy embert.